Gyere vissza hozzám! A férfi tíz évet nyugodtan letagadhatott volna a korából. Legfejebb ötvennek néztem. Vékony, az a szálkás izmú, Nem dudorodik a karja, nem feszült combján a nadrág, Mégis erő van benne. Az a megbékélt csöndes erő. Az ilyen csönd tetszeni szokott, sugárzik, vonzó. De most valami mást éreztem. Ennek a férfinak még a rendben tartott inge ráncaiból, a tisztára kefélt cipőjének fűzőjéből, ahogy kényelmesen megsimította az asztal terítőt, minden kicsi részletből benne és körülötte szűkölve sírt az egyedüllét. Egy levelet szorongatott. Azt akartam most mondani, mint egy gyerek, de nem mint egy ügyetlen és esetlenségében kicsi makacs férfi úgy tartotta a levelet. Nem is engedte el, nem adta át, ő olvasta fel. Valamikor, harminc évvel ezelőtt találkoztam valakivel, semmi különös nem ígérkezett. Megjavítottam a kocsiját, és akkor volt egy mozdulata, talán megigazította a haját. De már fordult is el. És akkor megkérdeztem, volna-e kedve találkozni? Valahol, nem sokára. Rám és bólintott. Először bólintott, aztán mondta, hogy igen. Van itt a közelünkben egy gyönyörű strand, akkor még étterme is volt, úszni mentünk. A szaunában összeért, ha csak egy pillanatra is, összeért a bokánk. És valami fölszikrázott. A kémia szokták mondani. Mindketten a harmincas éveinkben voltunk, mindketten túl egy fiatalan kötött házasságon. Mindkettőnknek voltak gyerekei. Ma már unokáink is vannak. Összeházasodtunk, és elmágtatott harminc év. Sikeres életünk volt, gyarapodtunk, a gyerekek felnőttek, önállóak lettek, házat építettünk, dolgoztunk, utaztunk, síelni jártunk, és valahogy egyre több lett a feszültség. Épp akkor, amikor már kevesebb lett a munkánk. A feleségem egyre többet járt az unokákhoz. Közös nyaralást akart velük. Én tudom, önző vagyok, jobban szerettem kettesben lenni vele. Gondoltam, elég, ha egy-két hétig itt vannak nálunk a gyerekek. A kémia viszont működött közöttünk, és én azt hittem, hogy ez elég. Nem olyan régen a feleségem elköltözött a gyerekek közelébe. Ott van velük, segít, elfoglalja magát, és azt mondja, ez neki jó. Abba hagyta az olvasást. Ölébe ejtett kézzel ült, gyanúsan fényes volt a szeme. Most tényleg olyan volt, mint egy utcasarkon otthagyott gyerek, aki nem érti, hogy lehet ennyire megbüntetni, hiszen ő csak jót akart. Házi paradicsom léthozott ajándékba gondolom együtt rakták el ahogy a baracklek várt is hallgattam ő meg mesélt, már nem a levélből olvasott magamnak való vagyok és igen kényelmes vele akartam lenni mindig se társaság nem hiányzott se barátok még a közös gyerek sem elég volt a három a kettőnké ha belegondolok vétettem borzalmas nagyot örök fájdalom lehet benne és belül a lelkében nem tudta elfelejteni soha. Egy nő, a feleségem, ma már érzem, nem bocsátja meg, ha a férje nem akarja kettejük gyermekét, és én nem akartam. És ő belekényszerült. A többi meg szépen gyűlt az idővel. Mentek az évek, én meg férfi módra elvoltam a részletekkel, főként a magaméival. Hányszor mondta, nem törődöm igazán vele, hogy mással sem. Nem értettem, hisz itt vagyok, együtt vagyunk, mi gondja van. És most kezdem az egészet úgy igazán fölfogni. Mit gondol? Lehetnék bocsánatot kérnem. Vörös volt a szemhéja, de nem könnyezett. Nem akarom őt elveszíteni, mondta halkan. A látogató és a történet napokig nem ment ki a fejemből talán mert annyira ismerős. Hétköznapok csalódottságaira gondoltam, félreértett szavakra, hűségben megcsalásra, az önzés és az önzetlenség vágyára, közös teázások felületes figyelmetlenségeire, ünnepek őszinte örömére és üres lovmalonyjaira, ölelések hűvös forróságára, a játék hiányára és közben a teljesség vágyára. Nemrég egy fájdalmas veszteségkor egy temetésen hallottam Kosztolányi legszebb versét. Jó lenne, ha senki nem felejtené el semmi asszonyok, sem ti férfiak, soha. A játszótársam mond akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni?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 Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez az utcaseprő szegény, beteg ember, kifürész az ablakunk alatt? Akarsz-e játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt? Színlelni sírást, cifra temetőt. Akarsz-e élni, élni, mindörökkön, Játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön, S akarsz-e, akarsz-e játszani halált? Elmúlt öt év. Egyszer csöngettek úgy este felé. A férfi volt. Az ink, a nadrág, az akója, minden összeszedett rajta, a cipője ragyog. Mint első találkozásunkor, csak most, mint akit kicseréltek. Újra együtt vannak? Bólintott és fényes lett a szeme. És hogyan? Visszajött a felesége? Nem, valójában nem jött vissza. Csak találkoztunk. Véletlen találkozás volt egy áruház parkolójában, egyszerre vettük észre egymást. Elindultam feléje, ő is tett egy lépést, és már nem mentünk bevásárolni. Hazajött velem.